«Оця бочулька, мов королева буде з коронкою!» Казівним пальцем він постукав себе в центр високого лоба. «Отут у неї на чисто білому тлі буде кілька червоних пір'їнок!» Стримуючи усмішку, я теж схилився над ящичком. На соломі там сиділи дві маленькі, голі, глинястого кольору бридкі істоти. Від погляду на них аж вивертало. Я ще ніколи не бачив маленьких голубинят. Хоч з книг Брема, Акимушкіна і наших відомих знавців голубиного спорту патаки і Деркача добре знав, що вилуплюються вони з яєць на світ білий непривабливими, дуже немічними, ще й сліпими. Але щоб такими, я й уявити собі не міг. І не жебеня, і не мишеня. «Казна що й годі, А він каже «красуні». Мені навіть усміхатися перехотілося. А голубиний батько, зрозумівши очевидно мої думки, сам засміявся в голос. «А ви, ви уважніше придивіться до цієї голівки. Ось отут коронка буде, як вимальована, чітка з кількох пір'їнок і жодної зайвої. Знаєте, скільки років я добивався саме такої коронки? Років десять. Я знизав плечима. Так нічого й не бачите? Допитувався він, серйозніючи на виду. Тоді, скрушно почухавши лисавий тін, я й не зводячи на мене очей видихнув. А значить, ви, певне, ще не справжній голубівник. І відразу ж схаменувся. — Я вам скажу, тут як у музикантів. Слух є, серце маєш, значить, грати будеш. Ви, бачу, голубів любите, серце до них маєте. От і не журіться. Зачекайте, прийде час, і ви роздивитесь ту коронку на голівці, коли ще й голубеня не вилупиться зі шкарлупи. Чоловік раптом пожвавіша. А між іншим, чому вони такі вилуплюються, ви знаєте? Чули коли про це? Я почав говорити про те, що читав десь, чи пам'ятав ще шкільних уроків зоології. Голубиний батько поблажливо усміхнувся. А, про таке я теж знаю. Трохи чув, трохи читав. З цими словами він байдуже подивився кудись за овид, а назад вернувся поглядом. Повним незбагненних для мене пустиць. От послухайте інше. Колись давним-давно те діялося, як кажуть у таких випадках, ще за сивою давнини царя Бомка, коли земля була тонка, а людей жило з котячу пригорщ. Так от, тоді в голубів діти народжувалися такі ж гарні та вродливі, як батьки їхні а то навіть і краще, бо маленьке жусе дуже гарне. Так велося до того часу, доки не став царювати над пернатим світом ненажерливий сапсан, хижа-птиця, прехижа. І дуже припала всевладному хижакові до смаку солодка кров маленьких голубиних дітей і вимагав їх душогуб тисячами. Ще й поплічниками власними приневолював батьків, щоб ті приносили своїх дітей на пожирання. Минали безпросвітні роки, а рятунку голуби ніякого не бачили і не чекали вже. Та стало якось одному звичайному голубові, на думку таке, що не всякому їм мудрому щастить придумати. Перед тим, як нести пташенят на страту до кровопивця, він Страшно спотворив їх. Геть чисто до пір'їночки, оскуб. Повикручував ніжки, розплескав і витягнув дзьобики їхні. Заліпив нечистотами очі. Ось, гляньте на них. Данило Степанович знову посунув у мій бік ящичок з красуною бучулькою. Лукавинок з очей своїх так і не втрачав, хоч говорив про страшні речі. Тому батькові-голубові самому млосно стало дивитися на пташенят своїх. Але чинив так, знітивши серце, бо сподівався тим врятувати їх. Коли ж він таки подав їх на жертовню жорстокого владики, Сапсан обурено блиснув очима. — Що це ти мені приніс? — Рідних дітей своїх, — покірно вклонився голуб. «Таких мені? Та як ти посмів?» «Таким родилися», – спокійно відповів батько. І Сапсан відвернувся від потвор. Після цього випадку всі голуби, яким випадала черга нести дітей на страту, спотворювали їх до невпізнанності. Гихольжак відмовлявся їх жерти, а пізніше... Голубинята обростали знову пір'ячком, вирівнювалися, виходжувалися їхні ноги.